Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Cea de-a patra cerere din rugăciunea domnească este pâinea noastră spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. În prima parte am vorbit despre aspectul material al acestei cereri dar ea are și un sens spiritual. Hrana trupească singură nu poate îndestula pe om, pentru că el are și un suflet în care este întipărit chipul lui Dumnezeu. Sfinții părinți ne învață că pâinea pe care o cerem nu e numai pâinea cea trupească, ci și pâinea sufletească. Adică pâinea sufletului, o pâine care hrănește pe omul adevărat, cel zidit după chipul lui Dumnezeu, crescându l și făcându-l asemenea cu Creatorul. Ca atare, pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă viață lumii. Pâinea sufletului este cuvântul lui Dumnezeu, adică cunoașterea și înțelegerea Evangheliei și Sfânta comunicătură adică împărtășirea cu Sfântul trup și sânge al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Hrana cea mai presus de fire a sufletului nostru este cuvântul lui Dumnezeu, despre care zice Scriptura, nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu. Fără această pâine, omul cel din lăuntru moare, ca și cum ar fi sfârșit de foame. Iar moartea sufletului se abate mai ales asupra celor care nu vor să asculte cuvântului Dumnezeu și învățăturile lui și să le înțeleagă. Această pâine este de mare folos sufletului. Hrana noastră, cea spre ființă și din care trăiesc sufletele pe pământ, este cuvântului Dumnezeu, ce se împarte necontenit în biserici. Viața veșnică va fi răsplata a celor ce îl ascultă și îl împlinesc. Cealaltă hrană a sufletului este comunicarea cu trupul și sângele lui Hristos. Trupul meu cu adevărat este mâncare, spune Domnul Iisus Hristos, și sângele meu cu adevărat este băutură. Cela ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne un mine și eu întru el. În sfânta liturghie, rugăciunea Tatăl nostru se rostește înainte de frângerea și împărtășirea cu sfintele taine, cu scopul ca noi, voin să primim sfântul trup și sânge al Domnului, să îi le cerem nu numai într-un numele Lui Isus Hristos, ci și prin rugăciunea Lui. Pâinea spre ființă este pâinea celor ce mănâncă trupul lui Hristos. Această pâine este rânduită spre ființarea sufletului. Ea îndărește și sfințește trupul și sufletul. Tatăl Ceresc, când vrea să se facă hrană oamenilor, împrumută față de ei. Noi frângem o pâine, scrie Sfântul Ignatie, o pâine care este noua doctorie pentru a nu muri. Pâinea este mâncarea care hrănește ființa noastră cu Dumnezeu cel viu și face ca să fim în El și El în noi. Deci vom înțelege prin pâinea această ființă tot tezaurul de învățături sfinte cuprinse în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, prin care cunoaștem pe Dumnezeu și voia sa și, de asemenea, prin pâinea această spre ființă, mai trebuie să înțelegem Sfântul trup și sânge ce ni se dă spre împărtășire. Sfinții părinți ne spun că fără această hrană sufletul moare. Iată deci că a ne împărtăși cât mai des înseamnă a lua pâinea această spre ființă, a fi în Hristos și Hristos în noi. Să ne ajute Dumnezeu! Hristos a înviat!